Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 5 Prea tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Viața creștină este o neîntreruptă lucrare, o neîntreruptă dăruire, ca inimă, ca lumină, în clipa când nu mai lucrează, nu mai există. Inima nu face niciodată pauză în misiunea ei. Pauza înseamnă moarte, lumina nu poate fi lumină decât mișcându-se înainte. Particulele, adică fotonii care compun o rază de lumină, se mișcă necurmat înainte, în felul acesta luminează. Când încetează mișcarea, încetează și lumină. Viața se păstrează prin lucrare, viața creștină, viața cea nouă în Domnul Isus Hristos, de asemenea, tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez spunea mântuitorul nostru. Ioan 5, cu 17 Oricine își a concediu în slujba Domnului, n-a fost niciodată în slujba Lui. Despre cavalerii de demult se spune că dormeau în zale, având lancea și scutul la îndemână. Așa trebuie să fie și creștinul adevărat, acum și totdeauna. Sfântul Vasile cel Mare spunea cu apăsare, Cine nu gândește și nu lucrează ca Hristos, nu este al lui Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur limpezește lucrurile când spune Dumnezeu voiește ca fiecare creștin să fie un învățător al lumii, un aluat, o sare și o lumină pentru alții așa cum este el și aceasta nu din când în când. Și necurmat. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie adevărat despre slujire, pe cine iubește cineva, pe acela se și grăbește să-l slujească. Dacă iubește deci pe Dumnezeu, se grăbește să facă cele plăcute lui și cele folositoare semenilor, iar dacă se iubește pe sine, va căuta numai cele ce-i desfătează viața trecătoare. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Nu numai că lucrezi, ci să lucrezi cu credincioșie, aceasta este adevărata lucrare pe ogorul Domnului. Și nu numai în anumite privințe, ci în tot ce lucrezi pentru frați și pentru străini. Mare lucru este credincioșia, ea este una din laturile roadei Duhului Sfânt în viața creștinului. Galaten 5, cu 22 Este una din fețele iubirii. Fără credincioșie, iubirea nu iubire. Binefacerea nu-i binefacere. Credința nu-i credință. Credincioșia dă valoare și putere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 la recunoașterea adevărului celor spuse de El, a cuvântului Său. Credincioșia însă te duce la supunerea până la moarte față de Dumnezeu, la prietenia cu El, la lepădarea de Sine. Credincioșia sfârșește totdeauna ce începe. Despre Domnul Isus se spune că brâul mișlocului Său este credincioșia. Vezi Isaia 11 cu iar despre credincioșia lui Dumnezeu se vorbește mult și limpede în toată Sfânta Scriptură: Facerea 24, 27 și 49, 32 cu 10, 2 Samuel 2 cu 6, Psalmul 36 cu 5, Romanii 3 3. El este plin de credincioșie, Exod 34,6, tare în credincioșie, Psalmul 89,2 și înconjurat de ea tot timpul, Psalmul 89,8. Să învățăm de la Dumnezeu, Tatăl și de la Domnul Iisus credincioșia și tot ce facem, să facem cu credincioșie, pentru că numai așa slujba noastră este primită de Dumnezeu și folositoare fraților și semenilor noștri.